Так я й думав. Артур лежав там, де впав, не підводячи голови. Чулося лише його важке дихання. Тепер нам гаплик так, так, його озвався Форд. Гаплик. Ти так нічого й не придумав. Ти казав, що збираєшся щось вчинити. У тебе є план? «О, так, так, у мене є план, зітхнув Форд. Артур, очікуючи, поглянув на нього. Але, на жаль, щоб його здійснити, нам треба було залишитися з того боку цього твердого люка. Він пхнув кришку ногою. Це був гарний план, чудово, розкажи. А, я не встиг продумати деякі дрібниці, надто мало часу. А що ж далі? – запитав Артур. Далі? Він через кілька секунд ця штука попереду відчиниться, і нас виштовхнув прямісненько у відкритий космос. Боюсь, що нам не лишиться нічого іншого, як померти від задухи. Щоправда, коли глибоко вдихнути, то можна протриматись зайвих 30 секунд, сказав Форд. Він заклав руки за спину, закинув голову і почав наспівувати стародамній бойовий бетельгейський гімн. Раптом Форд здався Артурами зовсім чужим. Отож, підсумував Артур, скоро ми помремо. Так Тивнув Форд, якщо тільки Ні-ні-ні, вставай Він кинувся до протилежної стіни До чогось, що було поза увагою Артура Що це за перемикач? Заволав він Що де? Вигукнув Артур, озираючись довкола Ні-ні-ні, нічого-нічого Я пожартував, сказав Форд Звичайно, ми помремо Він притулився до стіни І продовжував наспівувати З того самого місця На якому зупинився Знаєш, сказав Артур, за подібних обставин, коли я зачинений у шлюзовому відтіці вогонського корабля разом із товаришем із Бетильгея, і через кілька секунд на мене чекає жахлива смерть у відкритому космосі, то я починаю жалкувати, що в дитинстві не зважав на мамині поради. А що ж вона тобі говорила? Не знаю, не знаю, я ж не слухав. А, зітхнув Форд. І заспівав їм далі жахливо, жахливо, думав Артур. Ні тобі коло Нельсона, ні закусочний Макдональд, нічого, крім мене, не означення у цілому у мирній. А ще вчора усе йшло, як годиться. Запрацював двох тихий і посвист по що винувалося, перетворився на оглушне в У відкритому люці крихітні цвяшки зірок блищали напрочуд яскраво на тлі чорної пустки. Форд і Артур велитіли геть як корок з дитячої рушниці. Розділ восьмий. Путівник по галактиці для космотуристів справді не перевершена книга. Протягом сотень років. Вона видавалася і перевидавалася не один раз під різними редакціями. А скільки поколінь мандрівників і дослідників збирали матеріал? Вступ починається такими словами. «Космос, сказано там, великий, без жарті. Ви навіть на мить уявити собі не можете, який він незбагненно великий. Можливо, ви гадаєте, що він недовший за дорогу до зубного лікаря, це ніщо у порівнянні з космосом. Дивіться і так далі. Трохи далі стиль більш-менш усталюється, і в довіднику з'являються відомості справді необхідні. Там сповіщається, наприклад, що населення казково-красивої планети Бедзеламін серйозно стурбоване посиленням кумулятивної ерозії грунту. Це наслідок щорічного відвідування планети понад Десятьма мільярдами туристів. Тому зовсім ненадмірними виявились санітарні норми, за якими кожен, хто не дотримується точної рівноваги між обсягом спожитого і виділеного, підлягає при виїзді примусовій хірургічній операції. Порада при кожному відвіденні туалету негайно вимагайте квитанцію. Якщо бути послідовним, то не варто цілковито покладатись на порівняння щодо відстані між зірками. Усі приклади, коли пропонують уявити, що одне астральне тіло – це наче лісковий горіх і міститься воно у Редінгу, а друге астральне тіло – наче волоський горіх і міститься в Йоганнесбурзі –